Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани, і за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понадміру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе нескритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, тенета та наставляють. І ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель. Увесь час міркують лукаве я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо. Нехай не втішаються над мною, як захитається моя нога, Нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння».